а це залежить тільки від мене. Але хоч з мене хвоста того духа світла промініє моя божиста природа, хіба я не поділяю долі всіх смертних? Я маю занадто добре і вразливе серце, легко переймаюся горем слабших і через це впадаю у сум і тугу. Хіба ж я не пересвічуюсь на кожному кроці, що я самітний, ніби в безлюдній пустелі? Бо належу не теперішній, а майбутній добі високої освіченості, оскільки тут немає жодної душі, здатної захоплюватись мною, як я того заслуговую. А мені так приємно, коли мною захоплюються. Навіть хвала простих, неотесаних молодих котів невимовно тішить мене. Я знаю, як викликати в них безмежний подив. Та що з того, коли вони, незважаючи на всі мої зусилля, не можуть попасти в тон фанфар, які ясять мені хвалу, хоч би скільки кричали «няв-няв». Доводиться сподіватись на нащадків. Вони, напевне, поцінують мене. А тепер, нехай би я написав філософський твір, хто проникне в глибину мого духу. Нехай би я принизився до драми, де ті актори, що спромоглися б заграти її, чи хай би я звернувся до іншого літературного жанру, наприклад, до критики, яка мені тим більше личить, що я здіймаюся понад усіма когось будь поетами, письменниками, митцями, як ідеал довершеності, отже, тільки єдиний можу висловити компетентний присуд. Хто зможе піднятися туди, де я ширяю? Хто зможе перейняти мої погляди? Чи є на світі лапи або руки, гідні увінчати мене лавровим вінком? Але я знаю, на це спосіб я увінчаю себе сам. І кожен, хто насмілиться смикнути за той вінок, відчує, які гострі в мене пазурі, перед ними ніхто не встоїть. Адже на світі є такі заздрісні тварюки. Мені навіть часто сниться, ніби вони нападають на мене. І, уявляючи, що треба боронитись, я вганяю свою гостру зброю собі ж таки в обличчя й роздряпаю свій прекрасний вид. Мабуть, і в шляхетному почутті власної гідності домішано трохи підозріливості. Інакше й бути не може. От і недавно коли юний Понто, розмовляючи на вулиці про останні новини з кількома молодими пуделями, навіть не глянув на мене. Хоч я й сидів біля віконця рідного Льоху, не далі як за шість ступнів від нього. Я сприйняв це як прихований випад проти моєї доброчесності й досконалості. Неабияк обурило мене й те, що коли я дорікнув, тому... Дженджикові. Він почав запевняти, що справді не помітив мене. Але вже пора, щоб ви, оспоріднені душі серед прекрасних майбутніх поколінь, як я хотів би, аби ви вже тепер були серед нас і, маючи під рукою розумні думки про велич мура, висловлювали їх так гучно, щоб крім них більше нічого не можна було почути. Довідались докладніше про те, що в молодості сталося з вашим муром. Отже, слухайте уважно, дорогі мої, настає чудова хвилина в моєму житті.